Satu daripada disiplin untuk nak kita belajar. Iaitu bila mana kita ambil misalnya per, uh, pengajian seperti di peringkat universiti, kita belajar peringkat master, peringkat PhD. Dia akan melatih diri kita untuk nak menekuni disiplin-disiplin dalam jurusan yang kita belajar. Maksudnya, mungkin ramai orang uh, ada sebahagian yang mengambil ringan bab ini ada yang memperlekehkan ada yang dan sebagainya tetapi mereka yang pernah mengharungi tahap-tahap untuk nak melepas untuk nak lepaskan diri meluluskan diri tahap kajian seperti PhD dan seumpamanya, khususnya seperti di Timur Tengah kita tahulah betapa periknya sebab bila kita belajar peringkat PhD ini biasanya dia punya dia punya apa nama tumpuan dia ialah kepada bagaimana kita nak melatih diri kita untuk nak berdisiplin dalam ilmu yang kita kaji. Maksudnya, kalau kita tulis buku, kita boleh tulis tanpa terikat kepada apa-apa peraturan. Sama ada kita nak uh, tulis itu secara ilmiah, ataupun ikut hawa nafsu kita, ataupun kita pakai tulis tanpa ada rujukan yang, yang sahih. Kita boleh buat Itu buku Tetapi bila mana kita menulis tesis Dia mesti mengikut dia punya kriteria Ataupun standard yang telah ditetapkan Kalau kita menukil satu-satu maklumat Kita kena tahu Rujukan Kita kena sebutkan rujukan mana yang kita ambil Kemudian tak semua rujukan yang sesuai untuk nak kita ambil Dan itu akan dipersoalkan Kalau kita pakai petik daripada sana daripada sini Kenapa kita rujuk kepada kitab ni? Apa kepentingan kitab ni? Bukankah kitab ni masalah dia sekian-sekian-sekian? Kenapakah kita tak merujuk kepada kitab ataupun rujukan yang lebih utama? Benda tu semua akan dipersoalkan. Dan kita bukan sekadar menukil, tetapi seorang pelajar itu perlu untuk nak meletakkan otak di atas pinggan. Maksudnya, dia perlu untuk nak selesaikan masalah-masalah yang ada yang bukan topik-topik yang kita boleh tulis biasa tetapi perlulah topik-topik yang boleh menyumbang kepada ilmu itu sendiri perkembangan ilmu itu sendiri dan sebab itu kalau kita tengok kemungkinan topik-topik ini terlampau ilmiah macam orang bosan nak baca sebab purpose dia bukan untuk nak menyedapkan halua telinga kita untuk nak membaca atau pemata kita tetapi purpose dia ialah bagaimana kita nak contribute satu penemuan baru dalam ilmu kita Sebab itulah dia akan ditengok Adakah sebelum ni tajuk kita tu telah ditulis oleh orang lain Ataupun belum Dan adakah daripada dengan kajian yang kita buat tu Kita akan dapat uh, menyumbang sesuatu kepada ilmu Ataupun kepada masyarakat, komuniti dan seumpamanya Ataupun tidak jadi, itu semua kalau, kalau dilepaskan atau diluluskan, dia akan pergi ke step-step-step seterusnya. Dan, benda ini memang sangat menakutkan. Saya, masa selepas daripada saya menghabiskan pengajian saya di Madinah dulu, uh, balik daripada degree, kita sebenarnya masih kabur. Sebab ilmu hadis ni ialah satu ilmu yang praktikal. Yang mana kita tak boleh hanya belajar teori. Kalau kita belajar teori sahaja, kita tak akan dapat thought dia, kita tak dapat rasa feel dia, kita tak dapat nak mahir betul-betul. Macam mana kalau kita sebut seorang doktor yang belajar merawat atau membedah pesakit dia tu dengan teori semata-mata, mesti dia tak akan rasa ataupun dia tak akan cekap betul-betul. Melainkan setelah dia sendiri melalui proses merawat pesakit dia, membedah pesakit dia, begitu juga dalam bidang hadis. Dalam bidang hadis tanpa satu praktikal yang betul-betul kita buat, semua itu hanya teori. Ya orang duk baca dan banyak kita tengok orang duk bergaduh-gaduh. Hanya apa yang kita boleh buat kemudian kita nukil fulan dan berulang-ulang dan berfulan dan berfulan. Fulan kata macam ni, fulan kata macam ni. Tapi kita sendiri tak tahu bagaimana kita nak menganalisa benda itu Sebab tu orang menghadapi banyak kita tengok penuntut ilmu hari ini menghadapi masalah besar Ketika mana nak menganalisa satu isu yang dikhilafkan. Di, di Jadi, banyak-banyak-banyak-banyak khilaf. Jadi, tak ada keputusannya. Dan kita pun tak tahu pandangan yang kita pilih tu kenapa kita pilih pandangan tersebut. Tanpa ada satu hujah ataupun uh, disiplin yang betul. Tetapi, bila mana kita masuk ke dalam dunia kajian ilmiah, baru kita akan tahu dulu. Kalau di, di Maninah dulu, nak sambung peringkat dirasat ulia, pengajian tinggi sama ada master atau PhD Something yang diimpikan oleh ramai pelajar dan tak tak semua orang mampu Sebab, pertamanya sangat susah Yang keduanya, dia hanya pilih sikit je Kalau masa zaman saya dululah Daripada semua fakulti, kalau kata fakulti hadis Dia hanya nak pilih 10 yang terbaik jadi, nak bersaing dapat 10 terbaik, maksudnya kita mesti jadi yang terbaik daripada awal lagi. Kalau daripada awal kita dah down, memang susah kita nak nak. ni. Dan kemudian kita nak bersaing dengan orang-orang yang memang power-power dah. Khususnya macam pelajar-pelajar daripada Yaman, pelajar-pelajar daripada India, few-few country yang mereka memang dah belajar, dia dah didedahkan dengan perbahasan ilmu-ilmu Islam ni daripada seawal mereka sekolah lagi. Dan mereka ni dah Masya'Allah lah. Dan kita nak bersaing dengan bahasa Arab mereka lagi. Tak semua daripada kita <coughs> mendapat pendedahan awal. Saya dulu <coughs> terkiakial masa masuk. Sebab kita bukan daripada pelajar jurusan agama dulu, tak didedahkan dengan bahasa Arab dulu, uh, masuk sana baru nak, nak, nak menuntut bah ilmu bahasa Arab, masuk setahun pusat pengajian bahasa dia masa tu baru nak bergaul dengan orang untuk nak nak nak adapt bahasa Arab. Baru masa tu kita nak tahu hadis ni apa. Sebenarnya sebelum ni kita tak pernah tahu. Rezeki Allah nak pilih kita kat sana walaupun saya dulu tak nak pun pergi sambung belajar dekat Madinah lalu. Sebab impian saya dulu is nak jadi arkitek. Tapi Allah dah pilih. Dan bila masuk kita baru nak tahu as-syariah ni apa, Ak akidah ni apa, hadis ni apa. Masa tu baru kita nak pilih masih orang lain mungkin dah tahu Aku datang-datang ni insyaAllah aku nak ambil hadis. Semua dah tahu, aku datang ni memang nak belajar Nak masuk syariah Orang dah tahu, kita tak tahu lagi Saya pergi tanya ni uh, Daripada kita punya senior, daripada kuliah syariah Kemudian kita Kita duduk uh, Belajar dengan senior kita yang daripada kuliah hadis Nak decide mana satu kita nak masuk Sebab kita tak dapat gambaran Dia seolah-olah macam Kita nak kahwin, kita nak kenal dengan Kita punya calon kita tak pakai pakai redah aje. Jadi bila kita dah habis kat sana pun kebanyakan student yang belajar di peringkat degree uh, lebih tertumpu pada teori. Dan sebab uh, masa tu teori kita belajar macam mana pandangan ulama ini, ulama ini, ulama ini kita kena kita kena ingat, kita kena faham. Tapi kita tak akan jelas benda tu betul-betul sampai kita buat sendiri. Macam kalau kita siapa-siapa kat sini pernah ikut kursus jenazah kan. Dari segi teori, macam mudah. Macam, okeylah, itulah ini. Tapi, bila mana kita sendiri nak buat benda tu, kita akan panik sikit. Kita mungkin, eh, ni situasi macam ni, macam mana nak buat, macam mana nak buat. Tapi, bila lama-lama kita dah buat, kita dah biasa, benda tu akan jadi mudah. Kita akan jadi macam, uh, okey, kita dah ada experience dalam benda tu. Dan experience ni, kalau untuk pengajian Islam, akan diperolehi masa peringkat yang lebih tinggi, iaitu masa master's. So masa, di, so, masa nak masuk masa dulu pun susah juga. Kena ada student tu kena hafal Quran berapa juzuk yang ditetapkan. Kemudian akan dibuat satu peperiksaan keseluruhan. Semua kena periksa daripada tahun satu sampai tahun empat. Lepas daripada Quran, kalau lepas yang Quran, <coughs> kena periksa. Daripada tahun satu sampai tahun empat, semua subjek kita dengan nak nak nak catch up lagi uh, subjek masa tahun 4 tu nak kena exam yang lepas itu akan berkuranganlah orang siapa yang lepas daripada tu akan dipanggil untuk interview dan interview itu dia akan tengok syahsiah kita dia akan tengok kepada penguasaan ilmu kita macam mana kita ni kena, kena itulah yang akan menentukan final dan kemudian dia akan keluarkan list siapa mungkin daripada 10 orang sekitar tu yang dipilih untuk nak meneruskan kepengajiannya seterusnya sebab dia kalau boleh dia nak ambil yang terbaiklah sebab nak masuk dalam bidang ni kita nak berkhidmat kepada ilmu maksudnya bukan kita nak orang yang asakan lepas batuk di tangganya sekadar nak dapat sijil tak boleh dia nak memang palib yang mutamakin, yang betul-betul kuat dan strong sebab so, diorang ni akan buat satu kajian yang akan menyumbang kepada ilmu. Jadi dia tak mahu orang yang hanya buat tajuk yang kita pun tengok macam kadang-kadang sebahagian besar pelajar-pelajar sekarang. Bila mana belajar, dia punya keinginan yang first is sijil. Sijil yang mungkin membantu kejaya dia ataupun apa-apa sahaja. Bila dia dah letak dia punya tujuan yang pertama adalah sijil, apa yang berlaku ialah dia tidak akan fikirkan sangat tentang kualiti ilmiah yang dia nak belajar. So itu bukan tujuan asalnya dia nak ada sijil, dapat sijil, خلاص. Sebab tu kalau kita tengok banyak pelajar bila mana nak pilih tajuk-tajuk khususnya pengajian Islamlah akan pilih tajuk yang dia rasa dia boleh lepas. Tajuk yang dia rasa senang untuk dibuat dan dia boleh boleh keluar dengan dengan dengan kajian itu. Mungkin dia tak peduli soal apa impact dia ataupun apa yang dia boleh dapat tapi yang penting dia nak lepas je tapi pelajar yang betul-betul nak belajar tu sebab ilmu, dia akan pilih tajuk yang dia rasa dia boleh diri dia boleh improve dengan benda tu dia boleh dapat satu ilmu besar yang baru dan dengan ilmu tersebut, dia boleh membuat satu sumbangan yang besar kepada bidang ilmu tu sendiri dan begitu juga kepada masyarakat sekitar itu yang saya macam kalau pelajar Hadi kalau datang jumpa saya nak tanya pasal topik-topik nak buat Hadi kebanyakan akan memilih topik yang mudah diselesaikan yang mana saya yakin kalau buat dekat negara-negara Arab khususnya dekat tengah-tengah Timur -tengah sana tak lepasnya contohnya Uh, kebanyakan pelajar hadis bila datang saya kata okey apa apa tajuk yang dipilih nak buat dia akan fikir apa saya nak buat takhrij hadis semua akan fikir takhrij sahaja seolah-olah tak ada tak ada benda lain yang nak dikaji bila disebut takhrij itu pun jadi satu masalah hadis apa yang dia nak takhrijkan kalau di negara Arab bila disebutkan tentang takhrij benda yang kita nak buatkan hadis tersebut mestilah at least hadis tersebut tak dikaji lagi tapi hadis yang dipilih ni mungkin dia kata contoh kita nak mengkaji hadis yang digunakan misalnya uh, oleh jabatan sekian oleh jabatan sekian kemungkinan besar hadis-hadis ni banyak dalam Bukhari dan Muslim kemungkinan besar hadis-hadis dia ada dalam Sunan-sunan yang mana telah ditakhrijkan oleh para ulama sebab itulah tak ada something yang baru yang dia nak keluarkan paling-paling dia orang kata hadis sahahahu fulan sahahahu fulan da'afu fulan dan ada juga yang kita tengok dia sebut ni adalah takhrij pada hadis-hadis sekian. Bila kita tengok takhrij dia tak menepati takhrij yang disiplin takhrij yang sebenar. Ada yang bukan takhrij, takhrij ni kita nak keluarkan hadis tersebut, nak sebut sumber asal yang kita buat kajian setiap jalan-jalan dia, nak keluarkan dia punya punca permasalahan kalau ada. Tetapi apa yang dibuat ialah hadis ini Disahirkan, contohnya disahihkan oleh Iraki, disahihkan oleh Asuyuti, Hakim dan sebagainya Kemudian hari ini daifkan oleh fulan dan fulan dan fulan Itu je Jadi kita kata ini bukan takhrij Ini hanya nukil Dan kalau kita nak, nak satu nak buat satu kajian, tesis ilmiah, Biar kita buat something yang kita rasa kita boleh improve diri dengan benda tu Bukan untuk kita nak lepaskan Untuk nak lulus mata-mata dan atas sebab itu jugalah masa saya uh, di riak dulu masa nak pilih uh, topik untuk nak peringkat master dulu uh, lepas berbincang dengan para masyarakat semua <coughs> saya nak satu topik yang saya tahu sebab kenapa kita datang ke riak saya datang ke riak sebab <coughs> <coughs> sebab kita nak belajar sebab bila mana kita dah habis masa grad tu kita masih lagi blur. Kita nak something yang practical. Yang boleh membantu kita membuka jalan kita untuk nak memahami bidang hadis tu lebih lagi. Kalau tak, orang tak tahu bidang hadith nak buat apa? So, orang dulu dia tanya kalau orang sebut kita belajar hadis, dia ingat hadis ni ialah belajar hafal sahaja. Jadi, itu something yang tak betul lah. Jadi, bila saya pergi ke sana nak pergi sana kita mengharapkan pergi sana masa tu sebab kita dah balik ke Malaysia masa tu Uh, nak charge bateri sikit, dah penat selama ni kat Madinah, nak relax sikit, balik dulu, kawin dulu. Jadi, keinginan tu kuat balik nak pergi, tapi tak tahu cara. So, masa tu memang betul-betul nak pergi. Sampai kan saya buat apa, saya sanggup beli tiket sendiri, fly ke Riyadh untuk nak interview kat sana, untuk nak ni lah. Beribu uh, kita habis beli tiket masa tu, uh, sebab memang fokus nak jadi bila dah sampai ke sana uh, Alhamdulillah tak lama lepas tu diterima semua uh, UKM sebelum tu dah offer bagi tawaran tapi saya hold dulu sebab mengharapkan yang real datang offer kali kedua kalau kita tolak ni maksudnya reject lah saya terpaksa reject juga sebab mengharapkan juga daripada real maksudnya kita dah memang nak sampai Alhamdulillah dapat so bila pergi ke sana Uh, didedahkan dengan kebanyak aspek-aspek praktikal yang mana kita kena buat setiap daripada subjek mesti akan ada tugasan yang memang berat lah. contohnya kalau subjek kita nak belajar tentang dirasatil asani tentang kajian ataupun nak study tentang isnad hadis, dia ada dia punya kaedah dan guideline especially bila sanat-sanat tu problem sebab so, kita nak solvekan problem kita bukan hanya nak sebut problem dia kemudian kita tak tahu macam mana nak solve. Itu hari ni masalah orang bila mana terjebak dalam bila mana dia tak tahu nak solve. Jadi dia dia dia pilih pandangan yang cenderung pada dia. So bila mana orang ni dia dia kata hadis ni sahih. Pandangan lagi satu kata hadis ni daif. So dia kata yang sahih ni tak tengok ke ulama taif ulama sahih kan. Yang so macam tu aje. Tapi kita nak nak bagi tahu kenapa kita sahihkan? Why? Oh sebab fulan bin fulan bin fulan. Okey. Fulan ni sudah ada perselisihan. Kenapa kita memilih pandangan ni dan kita kena jawab pandangan lagi satu secara ilmiah? Bukan kita hanya petik-petik kita pilih je. Lepas tu bila mana kita nak belajar hadis? Kita nak buat satu kajian rawi. Okey, rawi ni kemungkinan ada perselisihan banyak. Fulan kata uh, syekh ni apa contoh Abu Hatim kata ini daif. Ibn Ma'in kata ini thiqah. Dini kata dini siqah, yang ni pula kata ni dhaif juga. Problem, kita nak kata yang mana? Tak boleh lah kita senang-senang uh, saya memilih pandangan yang mengatakan dini siqah sebab ada yang dhaifkan ni ada mutasyaddid sikit. Macam tu aje kita cakap. Tak boleh. Kita nak pilih dia sebab kita nak kata fulan siqah, boleh dipercayai, kita mesti kena jawab secara ilmiah. Orang yang mendhaifkan perawi tu. Kenapa dia dhaifkan? Apa jawapan kita kepada mereka? Diorang ni, Haulah ulama, Diorang ni semua imam. Imam-imam besar. Tak boleh kita nak pilih sebahagian, kita tinggalkan yang lain. Diorang lebih arif. Tetapi, kita dari segi disiplin, kita nak selesaikan benda tu. Jadi, itu yang kita kena buat. Kita tak mau memilih pandangan, orang, -orang kata, oh, ni, tengok, dia biadab terhadap ulama. Tak boleh. Kita kena jujur dengan ilmiah. Kita kena ada, kita kena ada, kena ada amanah dalam dalam mana-mana ilmu yang kita ada. Sebab tu ilmu ni kalaulah kita tahu nak sofkan secara ilmiah tak ada isu-isu ta'assub ataupun uh, perbalahan yang yang atas dasar kepuakan ni. Kita kata dia daif, orang yang tak setuju dengan kita uh, bid'ah. Sebab itu adalah isbat itu pandangan yang kita buat. Tak kalau dia nak kata sahaya, silalah jawab. Tapi buat benda tu secara ilmiah. Tak semestinya dia kena bersetuju dengan kita. Tapi at least, semuanya datang dengan hujah yang betul, yang uh, ada disiplin dia. Jadi kat sana, kita bila bergelumang dengan macam-macam tugasan yang penuh, padat ni semua, barulah benda tu datang minat kepada kita bila kita dah nampak. Kita dah nampak bidang tu macam mana. So kita belajar, kita dah nampak, baru kita kita akan bersuruh lah. Macam kalau kita tengok orang tu Kita kenal orang tu baik Kita sayang kat dia Barulah kita akan bersama dengan dia Kalau tak kita pun entahlah hmm, Okey ke tidak Kita pun buat tak tahu Jadi daripada situ uh, Masa dia masa dekat Riyadh lalu Tiga semester kena buat coursework, Tiga semester Lama Sebab tahap tu adalah tahap Dia nak betul-betul kukuhkan asas Seorang penuntut ilmu masa tu Tiga subjek yang ada coursework yang disertakan dengan pelbagai assignment. Yang antara yang saya terlibat salah satu subjek yang saya ada posting pada saya yang lepas pasal تحقیق ataupun menyemakan manuskrip yang dibuat tu. Kami buat untuk salah satu subjek sahaja untuk tugasan. Dan uh, itu itu baru satu subjek. Subjek-subjek lain ada lagi. Tapi benda tu kita buat baru kita didedahkan okey macam ni, okey macam ni, benda macam ni benda itulah yang akan membuka kita punya minda dan pengetahuan kita nak buat apa nanti masa buat tesis sebab kita baru nampak oh, bidang hadis rupanya ada macam ni, ada bidang ni ada lagi ada lagi cabang-cabang ni dalam tu dan baru kita pilih yang mana yang kita suka dan yang mana yang kita rasa memberi manfaat kepada kita ataupun kepada ilmu itu sendiri dan lepas tu balance ham ketiga tu uh, Alhamdulillah saya siapkan Proposal tu pada sem ketiga Proposal tajuk Bincang dengan uh, Masyayikh semua Dan Alhamdulillah Sesiapkan juga proposal tu Dapat kelulusan sem ketiga sebelum habis Cause Dia ada tiga peringkat Nak lepas proposal dekat Riyah dulu Yang pertama lepas kita buat uh, Kita kena hantar dulu topik Idea. Idea of tajuk kita Dan apa yang kita nak buat. Itu buat ringkas dia, Dalam dua muka Kalau lajenah hadith, dekat sana setuju and then, baru kita buat proposal. Kalau ditolak idea tu, kita kena cari topik and lain. Jadi, masa tu antara yang kita cubalah. Saya prepare propose tajuk yang pertama, tak setuju. dan bincang lagi dengan share-share uh, semua. Sampailah dia kita kata, ok, saya minat topik ni dan dia pun suggest topik ni. Dan kita pun tengok manfaat dia. And then, kita buat proposal. Lepas buat proposal tu, proposal tu kena buat bagus. Sebab Proposal tu akan didiskus oleh sembilan masa, masa tempat saya tu yang kat saya tu sembilan <coughs> profesor yang buat antaranya Dr Khalid Drees, siapa yang kenal Drees yang buat tesis dia Hadith Hasan 5 jilid tu kan itu itu salah seorang dan lain-lain. So dia akan discuss tentang topik uh, kita punya proposal tu okey atau tidak. Lepas yang tu kalau ada pembetulan ke apa kita buat barulah ke peringkat yang seterusnya iaitu bahagian uh, dia ada bahagian khas, bahagian proposal yang tu akan dihadiri oleh uh, pelbagai bidang lain lah termasuk uh, bidang syariah, ada bidang akidah kat situ, diorang akan tengok lah daripada sudut pandangan luar orang. lepas yang tu barulah satu lagi kelulusan terakhir daripada bahagian pengajian ting, uh, siswazah tinggi and then kita boleh buat thesis. Dan Alhamdulillah, proses tu dapat saya selesaikan juga pada SEM ketiga, masa coursework tu. And then, so kita jimat masa lah. Kita jimat masa, habis je coursework, kita boleh start buat thesis. Dan uh, itulah, sebab saya fikir masa tu, masa master itu adalah, sebenarnya masa master adalah kita kena untuk betul-betul kukuhkan kita punya foundation. Kalau kita buat yang tu, kita kukuhkan asas kita betul-betul kuat, sebab untuk PhD, Biasanya dia akan untuk nak full time untuk kita nak buat kajian khas spesifik tentang jurusan dan kepakaran yang kita ada. Sebab itulah tempoh PhD ni untuk kajian dia dibuat lebih lama. Untuk nak nak betul-betul fokus dan mesti kena penemuan yang barulah yang tak pernah dibuat sebelum ni. Begitu cerita dia. Uh, alhamdulillah apa pun uh, alhamdulillah Allah mudahkan benda tersebut dan kita sambunglah okey terima kasih banyak Jazakumullah khair uh, kita sambung bismillahirrahmanirrahim sudah seharusnya seorang pelajar hadis harus berbeda muka surat 163 93 163 Sudah seharusnya seorang pelajar hadis harus berbeda dalam banyak urusannya dengan orang-orang awam dengan mengamalkan tradisi-tradisi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan mempraktikkan sunnah-sunnah terhadap dirinya sendiri sebisa mungkin karena Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman dalam surah Al-Ahzab ayat 21 laqad kana lakum fi rasulillahi uswatun hasanah liman kana yarjullaha wal, wal yawmal akhir wa zakarallaha katsiran Okey. Ini satu poin penting bagi seorang penuntut ilmu dan satu kaedah penting untuk nak kita memahami apa itu sunnah. Dalam ni Syekh mention kepada kita supaya seorang penuntut ilmu tu perlu berusaha betul-betul untuk nak mencontohi Nabi, mentauladi Nabi. Di mana Allah dah sebut dalam Quran, "Laqad kana lakum fi Rasulillahi uswatun hasanah." Sesungguhnya sesungguhnya pada diri Rasulullah sallallahu itu ada tauladan contoh yang baik untuk nak kita ikuti. Dan kita kena faham, bila mana orang kata contoh tauladan ni, itu yang dimaksudkan dengan sunnah Nabi SAW yang kita sebut. Dan itulah sunnah yang mana kita duk seru orang ramai untuk nak hampir ataupun ke arah sunnah Nabi SAW. Tetapi sebahagian yang masih kabur dengan pengertian sunnah ni, kita digalakkan untuk nak follow. Kalau kita betul-betul sayangkan Nabi, kita follow. Contohnya Ibn Umar RA. Ibn Umar RA adalah sahabat Nabi yang paling cuba mengikuti setiap langkah dan tapak nabi sallallahu alaihi wasallam sampaikan kalau kita tengok asar-asar yang berkaitan ibnu umar kita boleh tengok dalam hilyatul auliya ibnu umar sampai disebut kat mana nabi kencing kat situ dia kencing kat mana nabi solat kat situ dia solat kat mana nabi buat apa saja dia akan pergi dan cuba buat exactly macam mana yang nabi sallallahu alaihi wasallam buat keinginan dia yang kuat Sebabkan dia terlampau mencintai Nabi Alaihi Wasallam, Tetapi, adakah kita dituntut ataupun sunnah untuk kita nak membuat segala benda yang dibuat oleh Nabi SAW dan kita hukumkan dia sebagai sunnah yang disyariatkan ataupun tidak? Sebab kalau kita tengok, Ibn Umar itu adalah pandangan peribadi dia. Tetapi, ramai daripada para sahabat yang lain yang tak setuju dengan perbuatan Ibnu Umar yang terlampau strict dalam bab tu bahkan ayah Ibnu Umar sendiri Umar bin Al-Khattab radhiyallahu an sangat tegas dalam bab ni dia tak bagi orang nak nak nak terlampau ikut yang disebut tatabbu'ul athar yang terlampau nak ikut kesan-kesan tinggalan Nabi SAW. sampai ke Umar satu hari masa musafir daripada Mekah pergi ke Madinah dalam perjalanan selepas daripada salat pagi tu para sahabat keluar jadi Umar kata diorang ni nak pergi mana Uh, jadi salah seorang ni bagi tahu dia orang ni nak pergi ke tempat yang tak jauh daripada situ Nabi pernah solat kat situ. Dan sahabat tu nak solat kat tempat yang Nabi sallallahu alaihi wasallam solat kat situ. Walaupun Nabi tak suruh dia solat kat situ pun. Umar marah. Umar kata sesungguhnya telah musnah orang-orang sebelum kamu disebabkan mereka terlampau tatabbu' athar anbiya'ihim mereka terlampau duk follow kesan-kesan daripada nabi-nabi uh, mereka sebelum itu sehingga mereka menjadikan tempat yang tak sepatutnya tak sepatutnya dijadikan tempat solat sampai mereka menjadikan kanais wabia ah, sampai mereka menjadikan biara tempat-tempat ibadah mereka punca kepada syirik umar sangat tegas sebab tu Umar bin Al-Khattab pohon yang pernah menjadi satu sejarah Para Sahabat berbaikah dengan Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam dalam pohon tersebut yang Allah sebut dalam Quran laki lari radya Allah alaihi muaminina idyubayyuna kat تحت الشجرة yang disebutkan kisah tentang Allah Rabbat terhadap para Sahabat yang mana mereka ini berbaikah kepada Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam di bawah sebatang pohon. Bilamana Nabi dah wafat di zaman pemerintahan Umar, orang yang jahil ada yang masuk dan mereka tengok pokok ni dia tahu pohon ni bersejarah dia orang sampai nak solat mula-mula solat kat situ solat kat situ dan bila mana tengok benda tersebut boleh membawa kepada syirik dan orang mula anggap pohonnya adalah pohon suci yang penuh barakah akhirnya Umar radhiyallahu anhu suruh pada sahabat tebang pokok itu. adakah Umar radhiyallahu anhu tak sayang pada Nabi tak tetapi Umar sayang kepada akidah umat sebab akidah kaum muslimin itu lebih penting daripada kesan-kesan tinggalan sejarah dan kesan-kesan tinggalan sejarah especially di Mekah dan Madinah satu tempat satu benda yang sensitif sebab so, orang akan follow sebab so, itu kita tengok hari ini umat masyarakat ditimpa musibah dengan hal-hal macam ni sunnah yang sebenar ditinggalkan apa yang Nabi sallallahu alaihi wasallam kata aku tinggalkan kepada kamu perkara yang takkan kamu sesat selamanya itu sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam yang itu kita tak pelihara tetapi kita fokus kepada tapak kaki kepada lambang selipar ke apa sebagainya yang mana kita tak boleh nak pastikan kesahihannya kita tak ingkar ulama semua setuju dan sepakat mengatakan keharusan untuk kita bertabarruk dengan kesan-kesan Nabi sallallahu alaihi wasallam tu tak ada masalah para sahabat buat para sahabat bertabaruk dengan uh, air wuduk nabi dengan dengan uh, rambut nabi dan macam-macam itu bukan isu tetapi isu dia sejauh mana kita nak sabitkan apa yang orang dakwa hari ini sebagai rambut nabi sebagai tapak kaki nabi ini sebagai tempat uh, apa kesan tinggalan yang sah sedangkan hadis nabi sallallahu alaihi wasallam terpelihara kepada kita hari ini semua dengan sanad dan kaidah yang kita boleh bezakan antara yang sahih yang daif yang palsu yang benar ni tak ada something yang boleh kita proof Tak ada satu pun Paling-paling orang kata, okey, aku belajar cari ikat serba ni Daripada fulan, daripada fulan, daripada fulan, daripada fulan. Siapa fulan, daripada fulan tu? Kita pun tak tahu Tak ada rekodnya sebagai perawi hadis. Dan itu yang itu yang sebenarnya dipertikaikan Bukan kerana kita mempertikaikan tabaruk dengan kesan-kesan Nabi SAW Sejauh mana kesaihan yang mendakwa ini adalah tapak kaki Nabi SAW Kita tengok semua tapak pun beza-beza saiz dia, tak tahulah tapak tu boleh mengembang atau mengecut, tapi itu pun dah cukup beza, mana kita nak tahu ini adalah rambut Nabi SAW, tak ada bukti, semua orang boleh dakwa semua orang boleh buat satu klaim yang tanpa satu eviden yang sah tetapi manusia mudah terpengaruh dengan benda-benda macam ni, tanpa ada evidence. itu dan kemudian akhirnya kita dapati mereka yang terlampau fokus kepada benda ni, meninggalkan sunnah-sunnah nyata yang sepatutnya dituntut dan disuruh oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam untuk kita nak ambil iktibar. Yang mana Allah sebutkan Quran wa ma atakumur rasulu fakhudhu wa ma nahakum anhu fantahu. Apa yang diperintahkan oleh Rasul itu, maka kita patuhi. Apa yang Nabi sallallahu alaihi tegah, maka kita jangan buat. Yang itu kita abaikan. Kerana kita menyangka benda ini lebih penting untuk nak kita lakukan. Dan kemudian kita kabur dengan maksud sunnah itu sendiri. Sampaikan kita keliru antara apa yang Nabi SAW buat ini, adakah sunnah ataupun tidak. Sebab itu mungkin ada orang yang mencela saya sebab mungkin saya tak pernah pakai kopiah ke ataupun sebagainya. Benar tu wujud, tak nafi, tak apalah. Siapa yang nak pakai, atas dasar dia rasa dia nak pakai sebab dia sayang. InsyaAllah Allah bagi dia pahala. Tak ada siapa kita nak ingkar. Tetapi kita nak faham apa yang dimaksud dengan sunnah yang disyariatkan dalam hal ni. Sunnah Nabi SAW. Perbuatan Nabi SAW ada few kategori. Ada yang Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Nabi SAW. Adakah Nabi SAW malaikat? Tak. Nabi adalah manusia. Allah sebut dalam Quran yang Allah suruh Nabi kata, "Aku Innama Aku Basharum Mithlukum". Katakanlah, Aku adalah manusia seperti kalian. Yuhailai, Annama Ilahukum Ilahu Wajid. Kecuali Allah bagi kepada Nabi Sallam keistimewaan diturunkan kepada Nabi Sallam wahyu. Sebabkan Nabi Bashar, Nabi manusialah. Quraisy musyrikin pada zaman tu mengingkari risalah Nabi. Ya Allah sebutkan dalam quran menghikayatkan kata-kata musyrikin. Ma li rasul ya'kul at-ta'am wa yamshi fil Apa jenis rasul ni? Takkanlah rasul berjalan di pasar bersama kami, makan bersama kami. Kerana mereka menyangka seorang so yang menjadi nabi itu mestilah orang macam malaikat. Mungkin ada kuasa luar biasa, mungkin ada rupa yang luar biasa, tapi ini manusia. Makan macam mana kami makan, pergi ke pasar membeli keperluan macam mana kami, takkanlah ini rasul. Itu kata-kata musyrikin. Jadi bila Nabi sallallahu alaihi wasallam sebagai manusia biasa, maka tak boleh tidak baginda akan hidup dan berkelakuan sebagaimana manusia manusia yang lain dan ada yang perbuatan Nabi sallallahu alaihi wasallam ada yang berpunca daripada pilihan Nabi sendiri dan ada yang berlaku tanpa pilihan sebagai manusia itu yang dia, sebagi, dia panggil sebagai jibilli jibilli ni macam orang kata fitrah kita kita akan tidur kita akan makan kita akan senyum kita akan marah benar-benar yang kita tak boleh nak kontrol jadi, kalaulah kita kata Nabi SAW disebutkan Nabi marah kepada pembunuh bapa saudaranya Hamzah bin Abdul Muttalib. Itu adalah perasaan yang lahir sebagai manusia. Adakah itu bermaksud bahawa bila mana kita berhadapan dengan pembunuh kaum kerabat kita, maka kita kata sunnah untuk nak kita marah kepada mereka, tak maafkan mereka? Tak. Allah dah sebut dalam Al-Quran. Kalaulah kita dapat maafkan orang Wa antafu, ta'fu, akrabu li Kalaulah kita boleh maafkan dia, lupakan kesalahan dia Maka itu lebih hampir kepada taqwa Itu benda-benda yang kita tak dapat nak kontrol. Sebab itulah Al Nabi SAW sebut Allahumma <coughs> La talubni Fima Alla amlik Ya Allah Janganlah engkau salahkan aku dengan apa yang tidak aku miliki <coughs> Iaitu soal yang berkaitan dengan hati Iaitu dalam bak uh, misalnya Nabi SAW berpoligami Yang dituntut oleh kita nak berlaku adil secara zahir kepada para isteri Tetapi hati adalah soal yang susah untuk manusia nak kontrol. Boleh jadi dia tersayang ni lebih Walaupun dia tersayang lebih, dia tak boleh tidak berlaku adil So Nabi SAW minta supaya Allah ampunkan Jangan ambil kira apa yang kita tak mampu nak miliki Soal-soal benar-benar macam ni jadi, benda-benda macam ni adalah benda yang kita susah nak kontrol, itu adalah jibili. Manusia biasa akan lakukan. Tidur. Kita ngantuk, kita mesti tidur. Adakah bila mana kita nak kata Nabi SAW, sunnah dia tidur, maka hari ni kita datang ke kelas, kita tidur. Kemudian bila mana cikgu tu tanya, kenapa kamu tidur? Kita kata sunnah Nabi SAW tidur. Salah pada tempat dia. Ya, jadi, itu bukan. Begitu juga dalam perasaan yang membabitkan sayang ataupun suka ataupun tak suka. Pun ada dia punya perincian. Adakah benda yang disuka itu berbentuk tanpa boleh dikawal? Ataupun ia adalah berbentuk pilihan? Sebagai contoh, yang berbentuk pilihan. Nabi SAW sebagaimana yang Aisyah sebutkan, Kana yuhibbut tayammun fi tanau wa tarajulihi wa fi syu'uni kulli. Maksudnya, Aisyah begitu Nabi SAW suka untuk nak memulakan segala perbuatan yang baik-baik ni dengan kanan dahulu. Sama ada sikap rambut belah kanan, pakai kasut belah kanan, dalam segala benda, Aisyah begitu Nabi suka buat. So, binabi sentiasa buat. So, Nabi suka kat situ dan benda tu Nabi buat berulang kali, berbentuk pilihan, maka kita boleh kata itu adalah sunnah. Sebab Nabi buat atas dasar pilihan dan dibuat tu berulang kali, dia benda tu. Begitu juga kalau Nabi bagi tahu hubbul ansar minal iman. Maksudnya, kita mencintai sahabat-sahabat daripada kalangan ansar ada sebahagian daripada iman. Walaupun sayang ini benda yang kita susah nak kawal. Tetapi, bila mana kita tahu Nabi suruh benda macam tu dan Nabi sayang kepada ansar dan Nabi mentionkan kelebihan dia maka itu akan menjadi satu sunnah. Tetapi, kalau benda yang tak tak ada satu fadilat yang khusus tetapi, Suka atau tak suka itu adalah hasil daripada baginda sebagai manusia biasa. Kita tak mampu nak hukumkan ini sebagai izah adalah sebagai sunnah yang dituntut. Sebagai contoh, Nabi Aisyah beritahu Nabi suka minum benda-benda yang sejuk. Nabi suka minum benda yang manis. Jadi adakah kita, Nabi tak pernah suruh pun orang minum sejuk atau manis? Tak ada. Tetapi Aisyah menghikayatkan apa yang Nabi prefer. Apa yang Nabi suka. So adakah bila mana kita... Nak kata bahawa minum manis ini adalah sunnah Justru Walaupun orang tu ada diabetes Maka minumlah gula Sebab gula itu sunnah Salah lagi tempat yang kita nak, nak, nak atur kan Tak, Nabi suka di sebagai bashar Nabi sebagai manusia Dia suka benda-benda manis Dia suka mungkin uh, Benda yang sejuk Dia suka kepada mungkin uh, Resipi ada roti etharit Ada roti berkuah jenis-jenis dia Pilihan Nabi yang membesar sebagai orang Arab Di sana, jadi kita janganlah Nak uh, kata semua benda sejuk Sunnah, itu yang keluar askrim Sunnah lah, apalah, semua sunnah semua jadi Terlampau nak apa Sunnah sangat Sampai ke arah tu Oh ini roti sunnah, semua jadi Sunnah, nak sunnah Mesti kena ada kandungannya mesti ada korma Kalau ada korma, itu jadi sunnah lah Ini satu lagi Definisi yang orang selalu keliru Nabi makan kurma, disebabkan itu adalah tempat yang Nabi Sallallahu Alaihi hidup sebagai bangsa Arab yang suka kurma. Kalaulah kurma itu ada benefit dari segi saintifik, itu dari segi dari segi apa faedah dia lah. Dari segi ilmiah dia masya-Allah apa ada. Tetapi makanan yang lain yang Nabi tak jamah pun ada dia punya faedah-faedah ilmiah dia. Dia tidak menafikan antara satu sama lain. Jadi tak boleh lah kita kata okey kalau kau nak sunnah, makan kurma je. Jangan makan nasi. Ok? Uh, itu satu. Dan uh, kemungkinan, <coughs> melainkan kalau ada yang Nabi sebutkan fadilat-fadilat, kelebihan-kelebihan yang khusus dan sahih, barulah kita kata ia sebagai sunnah. Itu dalam bab yang tak boleh nak din. Nabi tak suka makan dhab. Nabi tak suka makan biawak padang pasir. Jadi, kita bukan, kita tak boleh kata sunnah ialah seseorang itu tak makan biawak. Tak biasa Nabi dijamu ada biawak, Khalid bin Walid makan depan Nabi, lepas bila tengok Nabi tak makan, dia kata haramun huwa, dia kata adakah benda ni haram Nabi kata tak, cumanya aku tak biasa makan dekat tempat aku so Nabi tak makan, tak selera selera Nabi sebagai manusia kat situ Nabi tak makan, Nabi tak cegah pun Khalid makan, so benda tu bukan makruh bukannya uh, hukum yang tak elok pun tapi itu adalah luas keluasan dalam bab pemakanan. Tetapi kalau benda itu melibatkan jiblili, jiblili ini maksud kata kita sebagai manusia biasa. Walau contoh benda yang ada juga kudrat untuk kita nak buat pilihan. Adakah kita nak hukum sebagai sunnah ataupun tidak? Macam contoh orang Nabi saw sebagai manusia hidup pada kurun dahulu, 1400 tahun yang dulu. Di zaman, teknologinya sekadar yang ada pada zaman tu, Yang tak ada pada masa sekarang. Jadi adakah bila mana kita kata kalau nak sunnah, jangan tidur atas tilam. Sebab Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam tidur dia, tilam dia pelepah-pelepah. Itu adalah sunnah. So nanti orang akan keluar produk ni. Itu orang akan buat produk tilam sunnah. Dia buat daripada pelepah-pelepah kurma. Tak mustahil benda tersebut akan keluar. Sekarang ni dah macam-macam lah. Kata keluar kan? Nabi SAW, rumah dia dibuat daripada katakan tanah liat. So, sekarang ni kita semua tak sunnah ini, ni. Sebab so, kita guna simen, kita guna batu-bata. Yalah Nabi buat tu. Ha, ini semua kerana kita confused definisi fahaman kita tentang sunnah tu apa. Nabi SAW, kahwin dengan Khadijah daripada Bani Asad. Kita tiba-tiba, kita kata sunnah isteri pertama kita kena kahwin daripada Bani Asad. <tuh> Semua kita kat sini tak sunnah Kita kahwin daripada Bani Tamim <tuh> Jadi kat situ Orang confused Maksudnya mak maksud Sunnah kat situ, Nabi kahwin dengan Bani Asad ke Bani siapa, sebagai masyarakat Yang hidup pada masa itu, sebagai orang Arab Yang hidup pada masa itu, dikahwin dengan siapa yang Allah jodohkan Pada masa tersebut, so kita tak, tak Hukum benda ni sebut sebagai Sunnah ataupun tidak Begitu juga ada orang uh, sampai salah faham. Dia kata sunnah Nabi SAW ialah Tidak berkahwin melain Sunnah Nabi SAW tak menduakan isteri yang pertama. Sebab uh, Khadijah, Nabi SAW solo dengan Khadijah Sampai Khadijah wafat. Itu hujah-hujah yang selalu digunakan oleh feminism. Lah. Dan salah juga orang yang mengatakan Totally sunnah itu ialah oligami juga. Ini satu benda yang salah juga. Sebab dia mengumumkan semua tempat yang bukan pada tempat dia. Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam tak menduakan Khadijah ketika itu kerana faktor yang ada pada masa itu Bukan kerana sebab itu sunnah ataupun tak boleh ataupun tidak. Kalau tak kita akan kata kita akan kata sunnah juga selepas kita dapat enam anak. Sebab so, Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam kahwin dengan Khadijah dapat sampai enam anak. Baru di kahwin yang lain tapi tak ada siapa yang mengatakan begitu. Al-Quran sebut فانكحو <coughs> ما طاب لكم من النساء مثنى وثلاث ورباع فان خفتم الا تعدلوا فواحدا Allah kata siapa yang tak mampu yang khuatir untuk tak berlaku adil maka cukuplah sekadar satu. Jadi kita tak kata yang poligami pun sunnah, yang monogami pun sunnah. Tak. Dia berbeza hukumnya mengikut situasi masing-masing sama macam hukum orang menikah. Kawin boleh jadi wajib, boleh jadi sunnah, boleh jadi makruh, boleh jadi haram. Ikut pada situasi dia. Kalaulah dalam keadaan yang memang dia wajib, kalau tak akan menjerumuskan ke dalam maksiat yang besar kerana lemahnya iman dia ke apa sebagainya, maka hukum dia jadi wajib. Kalaulah dalam situasi yang lain, mungkin hukumnya jadi sunnah. Ataupun hukumnya menjadi tak molek. Kalau dia sakit, dia ada penyakit, eh, sebagainya, dia nak kahwin juga. Mungkin jatuh hukumnya pada makruh ataupun haram. Depend pada situasi masing-masing. Begitu jugalah sebab itulah Allah sebutkan, wa وَإِنْ خِفْتُمْ Kalaulah kamu khuatir, kamu risau untuk tak berlaku adil je. Cukuplah sebab dengan satu. Maksudnya Allah letakkan, bukan Allah kata kalau kamu tak adil, kamu khuatir je tak berlaku adil. Kita rasa kita boleh tak nak berlaku adil. Kalaulah jadi masalah ataupun problem, kita boleh tak selesaikan masalah tu dengan adil? Meletakkan pada satu tempat itu, pada tempat tempatnya? Kalau tak, maka cukuplah satu. Itu jangan kita faham sunnah ini dalam konteks yang bu bukan pada konteksnya. Itu akan menyebabkan salah faham sunnah yang sangat besar. Itulah bila mana kita seru orang pada sunnah, orang kata, oh, kalau kamu nak sunnah sangat, pergi naik unta lah, pergi masjid. Salah faham lagi pada sunnah kamu nak sunnah naik motor jangan pakai helmet pakai serban sebab Nabi SAW pakai serban salah faham kepada benda-benda jibili, benda-benda yang macam ni yang membuatkan orang salah faham pengertian sunnah, kalaulah macam sifatnya kita nak kata helmet tak sunnah serban naik motor tu sunnah kita katakan, kalau macam tu kamu berwuduk pun sekarang ni tak sunnah kamu berwuduk daripada air paip Mungkin zaman Nabi lu Ambil air dia daripada bekas, daripada kulit Kenapa kamu minum daripada cawan ni? Zaman Nabi dulu buat daripada kulit je Minum-minum macam tu je ya? Jadi benda tu dia tak tahu nak ukur pada tempat dia Dia tak memahami konteks hadis. Misalnya kalau dalam hadis uh, riwayat Muslim Nabi bagi tahu Nabi disebut Nabi makan dengan tiga jari So kita pun kata sunnah makan tiga jari Siapa yang makan dengan sudu hari ni Dia barat tashabuh bil kufar oh. kan orang, orang sebut ada yang macam tu ni tahap jadi makan tiga jari suku so, kita pun makanlah nasi tu dengan tiga jari setengah jam tak habis, -habis. sebab kita memahami zahir hadis tersebut tanpa memahami konteks dia tapi bila mana kita tengok hadis nabi nabi antaranya nabi gariskan kalau makanan itu uh, al barakah tanzilu wasat taam Sesungguhnya barakah makanan itu turun di tengah-tengah makanan Fakulu min hafiyatihi Makanlah daripada hujung-hujungnya dulu Jangan kita ambil tengah-tengah, tuturih, ambil Kita tengok hadis-hadis berkaitan Nabi SAW makan Kita faham apa? Nabi mengajarkan kepada umat dia adab makan Sebaik-baik keadaan yang paling beradab, itulah sunnah Jadi kalaulah kita makan dalam satu majlis protokol dia kena makan dengan pisau ataupun kena makan dengan sudu dan garpu. <coughs> Biasanya kau duduk dengan raja-raja ke -raja, apa ni Kita nak juga sunnah makan dengan tangan. Protes. Kita tak nak makan dengan sudu. Alias lah kita memang tak pandai makan dengan sudu. Tapi kalau kita pandai makan dan itu adalah cara yang paling beradab untuk situasi pada masa tu, maka itulah sunnah. Walaupun dia makan pakai lima jari Walaupun dia makan dengan pakai Uh, sudu ke, sebab Nabi Ut utama, tiga jari ni adalah makanan yang sesuai dimakan tiga jari, makanan yang keras-keras ni lah, macam amar kurma roti, boleh kita lah kita pakai dengan jari, itu cara yang beradab kalau kita guna lima jari, nampak macam buat apa, juak sangat nak makan lima jari yang itu, itu adab, kita kena faham dari segi konteks adab dan inilah kita nak faham tentang sunnah jibiliyah, sunnah yang adakah dilaksanakan okay, Nabi hidup ataupun tak kecuali ada benda-benda yang bila berkaitan dengan ibadah, so itu yang kemungkinan diperselisikan oleh para ulama. sebagai contoh Nabi SAW dinukirkan dalam hadis Nabi suka tidur baring sementara nak menunggu subuh kan sebelum uh, dua rakaat uh, fajar Nabi SAW Baring Selepas solat sunat Sudah dibaring uh, Dengan sudut kanan Sebahagian Ada yang mengatakan Bahawa ianya sunnah Sebab dia seolah-olah Macam Hampir Dengan amal ibadah tertentu Sebahagian melihat Ianya sunnah Tapi sebahagian Termasuk beberapa Para sahabat ibnu Mas'ud Beberapa sahabat yang lain like, ibnu Umar Mengingkari benda tu Dia kata Ini bukan sunnah Tapi Nabi SAW Buat disebabkan Dia human being yang mana Nabi berehat je menanti subuh sebab dah penat Qiyamul Lail pada malam hari tapi kita faham salah kita nak juga sunnah tinggal lagi mungkin 30 saat kita tahu nak dekat komat kita pun kata sunnah sunah baring baring je kita pun baring je itu bukan sunnah sebab sunnah dia ialah makna dia kita kumpulkan energi kita kalau kita dah Qiyamul Lail kita Qiyamul Lail pun tak jadi tiba, tiba kita nak guna alasan tu nak recharge energy. Ini dilakukan oleh Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam seorang nabi yang mana membangunkan yang Allah sebut dalam Quran qumil laila illa qalila. Bangunlah pada malam hari kecuali sedikit. Mana nabi banyak qiyamul lail. Wajib bagi dia. Jadi itu maka nabi baring sekejap sebelum subuh adalah sebagai satu fitrah jibil sebagai seorang manusia untuk nak berehat seketika, untuk nak bagi diri itu lebih segar. Tapi, benda ini dikhilafkan oleh para ulama. Begitu juga dengan solat pakai kasut. Jadi, sebahagian kadang-kadang kita ingat, uh, sunnah solat ialah pakai kasut. Kalau siapa yang tak solat pakai kasut, dia telah meninggalkan sunnah. Jadi, ini juga sebahagian benda yang perlu dikaji. Uh, ya, yeah, memang betul ada disebutkan oleh sebahagian para ulama. Tapi, kita tengok konteksnya, Nabi solat ketika mana dia pakai Kasut dalam keadaan yang Masjid dia mana ada kapal-kapal embes Dia buat daripada pasir, dia buat daripada Batu-batu kecil Jadi keperluan untuk nak memakai khuf Ataupun memakai selipar kasut ni Okey lah ada Tapi kita terlampau Faham itu sebagai sunnah Kita masuk masjid pakai kasut Bila mana stok Siak datang Eh apa kasut ni? Biadab hormat Allah ni sunnah Kita kita pun fight balik, awak tak suka sunnah ke? Lah? Atau awak ahli sunnah ataupun bukan? Satu pemahaman yang salah Begitu juga dengan Dia ada lagi satu kategori nama dia Sunnah Adah Sunnah Atau benda yang Nabi buat kerana Faktor adat setempat Yang ada pada masa tu Misalnya Nabi SAW Pakai serban, pakai jubah Bukan Nabi je pakai bukannya orang Islam sahabat je yang pakai Masa tu Abu Jahal pun pakai. Abu Lahab pun pakai semua bangsa Arab kat situ pakai pakaian yang begitu. Jadi, sunnah dia apa? Sunnah kita ialah bila mana kita memakai pakaian yang setempat menjadi pakaian ahli negara kita. Tempat kita yang tak aneh. Yang mana boleh jadi bukan jubah. Boleh jadi bukan serban. Tapi siapa nak pakai itu, pakailah Tak ada masalah. Tapi, jangan blame orang yang pakai baju Melayu ini, dia tak suka sunnah. Sebab Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam pernah dihadiahkan dengan baju, Pelbagai jenis baju Nabi pakai. Ada yang lengan besar, ada yang lengan sempit, ada yang daripada baju room, ada yang daripada yaman, ada daripada sana. Nabi pakai. So, sebab itulah ibnu Taimiyah rahimahullah sebut. Sunnah dia ialah kita memakai pakaian yang mudah kita dapat dapati dekat tempat kita. First kali dia bukan pakaian haram lah, maksudnya pakaian tak menundahkan aurat. Tak ada mengandungi kalau lelaki uh, katakan pakaian itu daripada sutera, daripada emas ke apa. Begitu juga pakaian tersebut bukan pakaian syuhraw. Pakaian yang terlampau menunjul lah, pelik ya. Macam, boleh jadi pakaian tu tak haram. Dari segi asal dia tak haram. Tetapi kerana faktor lain ia menjadi haram. Contoh, kita hari ini pergi ke kelas, pergi ke mana-mana, kita pakai baju pengantin, baju apa, panglima tu kan baju hangtuah, baju tradisi tradisional kita lah, baju tu lawa sebenarnya, saya suka baju-baju tradisional Melayu sebab dia baju kita punya baju lambang kita punya inilah. saya selalu respect macam beberapa country Arab yang mana dia masih lagi pakai baju dia sendiri, dengan dengan dia punya shima kan itu, itu baju dia, dia, dia pergi sana pun di mana-mana dia pakai macam tu, daripada daripada raja dia sampai ke bawah semua pakaian macam tu. Dia punya pakaian kebangsaan dia pakai. Kita identiti kita lama-lama terhakis, terhakis, terhakis, terhakis. Kita punya baju dulu semak tu, pakaian yang ada tanjak-tanjak tu semua kan. Keris, cantik. Tapi lama-lama baju tu sekarang ni dah jadi satu pakaian syuhrah kalau kita pakai. Kita datang orang tu datang pakai tanjakan datang macam tu. Tak salah asalnya. Tetapi disebabkan dia dah jadi pelik untuk situasi pada masa ni maka ia termasuk daripada pakaian syurah yang telah ditegang iaitu pakaian yang menunjul sangat yang ditegah oleh Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. sebab itulah Imam Ahmad pernah nampak seorang lelaki salat eh, seorang lelaki pakai baju jubah yang mana baju dia tu selang-seli belang-belang hitam putih Imam Ahmad tegah dia dia kata apa salahnya baju biasa tapi Imam Ahmad kata kat sini baju ni pelik tapi kalau kamu pakai baju ni di Makkah dan Madinah pakaian ahli hijaz tak ada masalah jadi Imam Ahmad bukan tegur disebabkan baju tu sendiri bukan jubah sendiri tu tak tapi disebabkan faktor lain iaitu pakaian dia pelik daripada orang lain ia akan buat orang duduk, duduk, duduk usyah dia dia pun jadi riak begitu juga <coughs> Ibrahim <coughs> An-Nakha'i dia nampak seorang lelaki pakai satu pakaian <coughs> dia tegak dia kata, bila orang tu jawab Dia kata, ini adalah pakaian kita Dia kata, pakaian jenis ni Telah lenyap Telah pupus Hari ini, kalau kamu pakai ni Dia dah jadi pakaian syurah Walau asalnya, bukan pakaian haram Jadi, faktor-faktor pakaian ni Kita kena faham, kita kena tengok Jangan kita hukumkan semua orang yang Tak pakai serbat, ataupun tak pakai Ataupun dipakai baju Melayu ni Ini bukan sunnah itu satu pandangan yang salah. Dan akan membawa salah faham terhadap Islam juga. Islam diturunkan rahmatan lil'alamin. Tiba-tiba Islam dilihat melebihkan pakaian Arab, melebihi pakaian orang lain. Pakaian. Padahal Allah ciptakan manusia dan umat Islam daripada pelbagai bangsa dan kabilah. Orang daripada China, daripada India. Semua masing-masing ada budaya. Yang Allah dalam hukum hakam syariat pun meraihkan adat-adat ni. Selagi tidak bercanggah dengan syariat. Jadi apa salahnya dan tak ada masalah mereka nak memakai pakaian itu bukan yang persoalan sunnah ataupun tidak tapi itu apa yang Nabi lakukan kerana faktor Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam sebagai orang Arab yang hidup di kalangan masyarakat masyarakat Arab pada zaman tersebut begitu juga ada beberapa uh, tapi kalaulah Nabi Shallallahu Wasallam naskan suatu benda itu illah dia, maka ataupun fadilat dia, barulah dia akan jadi perbincangan di sudut hukum adakah ini sunnah ataupun tidak tu yang ada orang disebut, dia kata janggut sunnah je bukan wajib tetapi ulama' menyebut dia menjadi wajib walau sebab dia ada orang kata dia di sunnah ataupun ada kata bukan sunnah, ada yang kata ni budaya Arab je janggut-janggut ni, <tuh> tapi ulama' kata dia menjadi wajib Disebabkan Nabi menyebut Allah dia. Nabi menyebut faktor dia. Nabi suruh orang Islam menyalahi khaliful musyrikin. Sanggahilah orang musyrikin. Sebab itu Nabi sebut nipiskan sikit mi, uh, misai, lebatkan sikit janggut. Peliharalah sikit janggut untuk nak menunjukkan bahawa itu adalah lambang kepada umat Islam yang Ya so itu kalau ada sebut benda tu ialah yang tertentu maka kat situ berpindah ada dibahaskan hukum hakam dia. Begitu juga kalau kita tengok dari segi apa yang Nabi Sallallahu Alaihi buat sunnah tapi dari sudut duniawiyah. perkara-perkara keduniaan. Jadi pun kita tak boleh nak sebut ini sebagai satu sunnah yang dituntutnya kita buat. Contohnya kita tanya kepada somebody kamu nak kerja jadi apa? Dia kata saya nak jadi engineer kita pun kata, buat apalah kamu nak jadi engineer, sedangkan sunnah ialah kamu menjadi gembala kambing sebab Nabi SAW merupakan seorang pengembala kambing pun salah faham dalam bab tu, sebab ini adalah benda-benda urusan keduniaan yang mana tak boleh kita nak kata sunnah tu, Nabi hidup pada zaman tu, itu adalah pekerjaan dia dan berniaga dan lah umpamanya dan kemudian, kemudian kita, sebut, kita hukumkan semua yang keduniaan termasuk perubatan, semua termasuk dalam sunnah. Sebab itulah timbul istilah berbekam sunnah ataupun baru-baru ni isu minum air kencing, sunnah. Semua jemaah dituntut untuk minum air kencing unta lah apa. Kita menjadikan sunnah ini satu uh, benda yang diletakkan pada salah tempat ni, bukan konteks dia. Mana-mana pun, itu yang kita jadi orang yang nak ber, ber, berubat dekat hospital kerajaan ni, kita kata ni, tarut eh, ni. ni bukan sunnah. Sunnah ialah kita berbekam je bila sakit. Atau minum madu. Salah faham? Sebab perubatan pada zaman Nabi, antara yang terbaik, antara yang mereka lakukan, berbekam antaranya... Uh, mungkin sebahagian sakit Nabi suruh minum air kencing Bukannya nak jadikan kencing unta Itu sebagai suplemen kita yang sunnah kena hari-hari Seorang so, akan keluarkan suplemen Air kencing unta Suplemen sunnah Salah faham? Bila orang sakit, orang salahkan siapa? Orang salahkan sunnah Orang salahkan Nabi Sebab kita yang membrandingkan benda itu sebagai sunnah Padahal itu hanya Alternatif ataupun choice Yang di yang para orang Orang-orang pada zaman tu termasuk Nabi sendiri Isyaratkan orang ni sakit Nabi suruh dia minum Susu, untuk Suruh minum kunyit untuk Sebab perubatan pada masa tu mungkin sesuai Dengan kaedah dan sakit yang dia ada tu. Tapi mungkin tak sesuai untuk orang yang Menghidapi migrain Mungkin tak sesuai dibuat macam tu Maka tak boleh kita nak kena. Ini adalah benda-benda duniawi Sebab itulah Nabi SAW Dalam bab duniawi Nabi pernah melakukan kesilapan sebab Nabi maksum dalam benda yang membabitkan syar'i agama. Tetapi dalam duniawi, bukan. Itu yang Nabi SAW bila sampai ke Madinah. Nabi tengok para sahabat kahinkan pokok, kacukkan pokok. Dan kemudian Nabi pun pelik. Nabi pun tak tahu tentang proses tu, So, Nabi kata tak payah buat. Bila tak buat, pokok tak hidup. tak Tak berbuah. So, sahabat pun datang ke Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam mengadu disini. So, Nabi kata, aku ni adalah manusia seperti kalian yang mana kalaulah aku mengatakan sesuatu daripada pandangan peribadi aku sendiri maka ia adalah urusan dunia yang Nabi kata, fa'antum a'lamu bi'umuri dunia aku. Kamu lebih mengetahui tentang urusan keduniaan kamu. So, akhirnya dikacukkan balik pokok tersebut. So, dalam perkara-perkara keduniaan ianya kita tak sabitkan sebagai satu sunnah syariat yang dituntut ia dilihat kepada situasi adakah sesuai ataupun tidak melainkan ada dimensionkan fadilat khas misalnya dalam al-Quran tentang madu Allah ada sebut yakhruju min butuniha sharabun mukhtalifun alwanuh maksudnya Allah bagi tahu uh, akan daripada perut lebah itu uh, akan ada satu minuman yang berbagai warna yang menjadi syifa menjadi penawar kepada kita Maka Allah mentionkan madu itu ada kelebihan khas Dan telah disebutkan dalam Quran Ketika itulah baru kita boleh kata Sunnah jika sesuai Dengan sakit dia, tak tahulah Kalau kata mungkin bila makan madu tu Ada efek kepada orang diabetes ke alam, Tak sesuai, maka sunnah itu Meninggalkan benda tersebut Sebab sunnah ialah menjaga kesihatan Sunnah ialah kita merawat sakit kita Bila mana kita sakit Nabi Sunan sebut ya Berubatlah tak semestinya mesti berubat dengan cara-cara yang tertentu. Pada zaman Nabi, antara cara nak sembuhkan luka, antaranya mereka letak sejenis tanah, tepekkan untuk nak sembuhkan luka tu terkatuk cepat. Takkanlah pada zaman ini kita kena gunakan itu sahaja sebagai kita kata sunnah. Zaman ini dah ada teknologi lain, dah ada jahitlah, dah ada letak, iodin ke tak apa-apa itu semua. Maka itu adalah sunnah, iaitu kita merawat, menjaga kesihatan kita. So, itu adalah sebahagian daripada pengajaran, daripada <coughs> poin yang disebutkan hari ini. Moga-moga ada faedah dia dan manfaat dia dan ada yang jelas kat sini. Uh, mungkin ada apa-apa soalan yang nak ditanyakan. Nabi pakai uh, Nabi pakai pada situasi di Mekah dan Madinah itu Benda tersebut tak aneh Orang bagi hadiah Nabi pakai Macam kita umpamakan Kita kat Malaysia Siapa yang pakai jubah Orang pun tak ada pandangan aneh Biasa itu walaupun itu pakai Arab Siapa yang pakai baju Melayu pun, orang tak pandang aneh Siapa yang pakai color kuning, color hitam, color putih Orang bagi Tak ada kepelikan sebabkan Adat budaya kita kat sini itu begitu Tapi pada zaman Imam Ahmad sebab Imam Ahmad adalah imam ada orang yang hidup 300 tahun selepas itu 200 lebih selepas itu dia hidup di Baghdad yang mana budaya di Baghdad di Iraq ada perbezaannya dengan budaya di Hijaz yang daripada Mekah dan Madinah Nabi pakai dalam keadaan yang tak ada unsur-unsur syurah sebab pakaian walaupun berbeza sikit tapi still pakaian yang biasa orang pakai kat situ sebab sebabkan Mekah Uh, Madinah sendiri sebagai tempat laluan pedagang, tempat-tempat mana-mana macam ni dia, dia dia dia menimbulkan pelbagai perbezaan yang biasa, berbanding uh, sekarang ni kita tengok orang Arab suka pakai jubah putih je kan pergi sekolah semua pakai jubah putih kerja mana-mana, ofis sampai ke raja semua pakai jubah putih je dengan shimar dia tu sama ada merah atau putih, sebab untuk few countries lah tapi pada zaman Nabi, itu tak menjadi pelik sebab kalau pelik, nescaya Nabi akan tinggalkan. Sebab Nabi sendiri yang sebut tentang hadir-hadir pasal syurah. Tapi pada kawasan pada zaman Imam Ahmad, kurun ke dua, tiga hijrah, di Baghdad, budaya yang lain, dia melihat benda tersebut tak sesuai. Dan aneh untuk orang tu berpakaian macam tu. Di tempat dia, di kawasan dia. So, dia kata kat situ, jangan pakai. Okey? Okey? Jelas? Hmm. Uh, sebab syurah ni dia dia punya uh, kriteria dia, dia merujuk kepada adat setempat, sebab kriteria syurah ni tak dinaskan secara spesifik oleh Quran dan Sunnah syurah ni apa? tapi kita faham, syurah ni adalah pakaian yang pelik daripada orang lain yang membuatkan mata orang lain melirik kepada dia sampai mungkin menimbulkan masalah hati Contoh, saya datang, saya pakai baju dengan bertatahkan belian, belian, belian, belian, belian. Menggelik orang oh, panik. Kita datang orang tengok, kita pun orang datang. Bila bila orang tengok senek-senek gambar, dalam hati kita hmm. ada sikit. Tahu pun kaya aku ni. Ataupun macam-macam. Uh, Benda macam tu yang bahaya. Sebab itu Nabi Tegah Chuhra ni untuk nak menjaga hati kita sebenarnya. Jadi kalau da dalam situasi sekolah macam tu, Benda tersebut adalah biasa. Orang pakai baju kat situ. Mungkin kanak-kanak pakai pakaian riang yang yang kreatif. Ikut tema. Ikut tema. Benda itu dah tak menjadi satu syurah. Tak ada pun orang tengok budak-budak ni. Orang rasa, wow. Dan budak-budak tu pun tak adalah macam, eh kan tahu aku cantik. ini Tak adalah. Biasa. Itu adalah dan tak pelik. Maka ketika itu tak dihukum sebagai pakaian syurah. So dalam situasi tu, saya pun tak melihat dia something yang yang uh, syurah lah yang buatkan dia lebih pelik sangat daripada orang lain <tuh> sekejap yang Assalamualaikum Assalamualaikum. Ah. Cari Kalau kita nak bincangkan dari sudut definisi disiplin ilmu, dia mesti akan wujud perbezaan sebab dia membalik kepada bahasa dan praktikal kepada ilmu itu sendiri. Sebab itu sunnah yang yang kita sebutkan, uh, yang kita sebutkan isu-isu ini tadi ialah sunnah yang membabitkan tentang perbuatan Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Segala yang disandarkan perbuatan kepada Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam Nabi buat. Perbuatan yang clear, yang jelas. Bukan khas kepada berbentuk kata-kata dan yang berbentuk agama ni tak. Tapi kalau nak sebut definisi, bila mana disebutkan definisi sunnah, maka ia akan berbalik kepada praktikal ilmu. Sebagai contoh, sunnah kalau dalam dalam bidang hadis, ulama hadis bila sebut sunnah-sunnah-sunnah ni, dia mirip ataupun seerti dengan perkataan hadis, iaitu semua benda yang disandar kepada Nabi SAW, sama ada kata-katanya perbuatannya, iqrar, pengakuan dia sifat akhlak dia ataupun fizikal dia, itu bila mana dia sebutkan definisi tapi bila mana orang fiqh orang usul ke, kadang-kadang dia guna definisi sunnah, boleh jadi berbeza sebab dia dari segi perkataan tu, mungkin orang sebut sunnah ni ialah yang ringan sikit daripada wajib, iaitu yang, yang, yang akan dapat pahala bila kita buat <coughs> kalau tinggal pun tak mendapat dosa. Sebab itu diguna perkataan itu. Dan kalau kita tengok sunnah di sisi ahli akidah disebut pasal dia akan membabitkan tentang tawih, tentang syirik tentang bid'ah, ah, lawan berserti kepada bina'ah dan sebagainya. So ini hanya orang panggil sebagai uh, khilaf dalam penggunaan istilah dan khilaf dalam istilah tak diambil kira, tak menjadi satu benda yang rumit ataupun bermasalah dalam perbahasan tapi bilamana kita nak kata sunnah yang kita bicarakan hari ini iaitu sunnah yang berkaitan dengan perbuatan Nabi sallallahu alaihi wasallam secara zahir itu tetapi kalau kita sebut kalau hari ini kita bincang tentang fiqh subila so, saya cebut hukum dia adalah sunnah maka dia dia ada konteks yang berbeza kalau orang yang belajar fiqh mungkin dia sebut sunnah-sunnah sunnah maka kita kena faham sunnah yang dimaksudkan kat situ barangkali kemungkinan besar merujuk kepada hukum yang ringan sikit daripada wajib yang telah kita sebut tadi. Tapi bila kita sebut, kita belajar dalam sarjik akidah, maka kita faham sunnah kat situ. Dia berlawanan dengan istilah bidah. Jadi, itu perbezaan istilah. Macam orang kata, kalau uh, kalau kat Malaysia, uh, kalau kita kata kakak kan, apa maksud kakak? Kakak itulah daripada perempuan. Kalau tak silap di Indonesia, kakak juga. Adalah menunjuk kepada abang kan? atau laki lah, Kalau saya salah betul kan? Perkataan yang sama boleh menjadi makna yang boleh menjadi makna yang berbeza mengikut keadaan ataupun situasi. So dalam bahasa Indonesia kakak lain, bahasa Malaysia kakak lain. Begitu juga dalam ilmu. Kalau kita sebut sunnah, mungkin dalam dalam ilmu ini lain maklum, dalam ilmu ini lain maksudnya. Okey. Ada masalah? Okeylah. Okey. Saya minta kamu papari dia cerita. Buka laptop makan itu. Dekat dekatlah. Buka dengan power pertama. Boleh tak? Cari cerita dekat dekat. Sik kuasa <coughs> Actually dalam bab tersebut sendiri Ulama ada perselisihan dalam bab tu Mereka yang melihat Bahawa Nabi SAW Sebab uh, Nabi memang suka uh, Tamar Dan Nabi bagi tahu rumah yang tak ada tamar maksudnya macam orang ni berlapor kan Rumah tu nak menunjukkan macam Makanan yang asasi ni pun Kalau tak ada dalam rumah orang Maka dia, kita boleh kata dia miskin So bukan maksud kalau kalau kita ada milenair yang mana tak ada kurma kat rumah dia kita kata dia sebagai miskin tak tapi maksudnya kalau nasi pun dia tak ada ah ha, itu maksudnya makanan rutin dia pun tak ada maka entulah miskin so sebab tu dalam bab ni juga ada sebahagian ulama tidak melihat uh, tamar itu khas kepada sebagai makanan sunnah dan ada yang, sebab tu yang dia kata kalau tak ada tamar ada yang kata mula daripada minum air Ataupun uh, daripada manis-manisan itu memang di, di, dibahaskan dalam bab ni. Tapi mereka melihat semua benda yang disandang kepada Nabi itu dianggap sebagai sunnah tanpa dia perincikan, maka dia akan uh, akan kata itu sebahagian daripada sunnah lah. Tapi actually dia adalah satu perbezaan sama macam mana yang kita sebut, unless memang ada fatidat khas yang Nabi saw bagi tahu. Uh, yang Nabi SAW tahu misalnya, okey, kalau makan dengan taman ni, tak dia, dia akan dapat ganjaran ni sekian, ganjaran ni sekian. Ketika itulah baru kita kata, ianya sebagai sunnah. Allah SWT. Maksudnya dia uh, ha. kita tahu Kalau orang awam general Generalnya mereka tak tahu Mereka kurang ilmu Berkaitan dengan sunnah-sunnah Nabi Tetapi orang yang belajar agama Orang yang belajar ilmu-ilmu agama Ilmu-ilmu sunnah ni sepatutnya mereka ni Lebih mengetahui daripada orang lain Tapi kalau dari sudut praktikalnya Macam tak ada beza je tak macam amalan dia tak lebih pun daripada orang lain sedangkan dia tahu maka kat situ satu agak satu kecacatanlah kepada penuntut ilmu tersebut dia tahu contohnya pahala sekian-sekian sekian orang ni tak tahu tapi dia yang tahu tak buat orang yang tak tahu tak apalah at least dia ada hujah di hadapan Allah nanti dia kata aku tak tahu tak ada orang bagi tahu tapi ni orang yang tahu sebab itulah masalah juga kalau kita belajar banyak-banyak tapi kita tak amalkan Soanta bin jumpa dengan Aisyah radhiyallahu an. Ditanya kepada Aisyah. Ya Aisyah, apa masalah ni? Masalah ni, masalah ni, masalah ni. Aisyah jawab-jawab-jawab-jawab. Banyak sangat ditanya Aisyah bagi tahu. Ya bunai, limadastakthir? Dikatakan kenapa kamu nak memperbanyakkan bihujajillah yaik? Kenapa kamu nak banyakkan hujah-hujah yang Allah akan hujahkan balik kepada kita kalau kita tak beramal nanti. Kalau kita tak beramal Jangan kita dedahkan diri kita untuk nak mengetahui benda tu sebab Allah akan tanya kamu dah tahu tetapi kenapa kamu tak beramal. Allah sebut dalam hadis eh, Nabi SAW sebut dalam hadis riwayat Tirmidzi sungguhnya lazim kadm abdul mu'min yom al qiyamah ing hatta yus'al an arba. Kaki kita ni tak akan berganjak di hadapan Allah di mahsyar kelak. sehingga ditanya dengan empat perkara. Salah satunya ialah wa'an tentang ilmu dia, apakah yang diamalkan daripada ilmu yang dia ada So kita cukup untuk nak kita tahu benda-benda yang boleh manfaatkan kita di dunia dan di akhirat Jangan kita uh, tahu, tahu, tahu, tahu kita tak amalkan Kita tahu untuk nak berdebat, kita tahu hanya sekadar nak tahu Tapi tak memberi manfaat pada amalan kita di dunia dan akhirat kita jauhkan daripada itu para sahabat dulu kalau dia nak tahu dia bertanya kepada Nabi Sallallahu untuk dia amalkan. dia bukan kalau macam ni macam mana kalau macam ni macam mana kalau macam ni macam mana dia tak main kalau galau kalau nak dia tanya dia buat kalau Bajuk. macam sahabat daripada hadis Jabir bin Abdullah radhiyallahu anhu dalam sahih sahabat tu nak dia tengah makan kurma tengah makan masa tu perang Uhud dia tanya kepada Nabi ya Rasulullah ara'aita in tu aina ana apa, apa, apa katamu kalau hari ini aku terbunuh di medan peperangan ini di mana tempat aku Nabi sallallahu alaihi sebagai nabi ya Allah bagi tahu wama yantiqu anil hawa in huwa illa wahyun yuha yang tidak tertutup di atas dasar hawa nafsu tetapi atas dasar wahyu nabi kata fil jannah kalau kamu terbunuh hari ini kamu mati syahid kamu masuk syurga laki itu tak cakap banyak buang makanan kurma-kurma yang dia tengah pegang tu dia terus terjun ke medan perang tak bertangguh tak dikata sikit satu lagi satu lagi atau sikit lagi dua dua, dua lagi aku turun ha, terus pergi sebab dia dah tahu nabi dah jamin tempat dia di syurga pergi dan lelaki tersebut terbunuh dalam perang Uhud tersebut dan alhamdulillah dia mendapat jaminan daripada nabi sallallahu alaihi wasallam wallahu alam insyaallah kita berjumpa lagi dalam siri akan datang terima kasih semua أقول قولي هذا وأستغفر الله العظيم لي ولكم والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته